Demokrácia Részvény társaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényáringadozását. ingadozását. Tősde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvény ügyeinek elemzése során. Erre is választ kapunk. Nagyon-nagyon-nagyon szép. szép jó napot kívánunk mindenkinek. Ez a Demokrácia RT-nek az első adása abban a műsorsávban, ahol elvileg nem mi voltunk eddig, De és a mostantól mi leszünk. Ja, ja, ja, mostantól mi leszünk. Úgyhogy ez a demokrácia részvénytársaság első két órás adása annak érdekében, hogy ö, ö, minél, minél hosszabban, minél intenzívebben, minél kiterjedtebben frusztrálódhassatok a magyar politikai életgátlástalanságán. A két óra az értelemszerűen jelenti azt, hogy felértékelődött az adás, felértékelődött a mi munkánk, és ennél nincs is jobb alkalom arra, hogy felértékeljünk benneteket, és ezen túl az SMS-falra, illetve akár a hallgatói telefonokra is építsük a műsort. Ennek szellemében e, mindenfajta ultimátum nélkül felhívunk benneteket, hogy a 06303030881 es SMS számot használjátok, és küldjétek nekünk SMS-t. Mindenféle véleményre kíváncsiak vagyunk. Az bejátszóval kapcsolatban, amit éppen tárgyalunk, az azzal kapcsolatos asszociációitokat, bármi, ami eszetekbe jut ezzel kapcsolatban, vélemények a műsorról, miért nem jó, miért szar, hogy csinálnád jobban, miért gondolod azt, hogy amit mondunk, hülyeség, miért gondolod azt, hogy a műsort másképp kéne szerkeszteni, minek szorítanál helyet, időt, lehetőséget a műsor keretei közt? Milyen véleményel egészítenéd ki az itt elhangzó egyoldalú, meglehetősen stereotíp véleményeket? Szóval, mi Mindazokat az aspektusokat várjuk megjelenni az SMS falon, amelyekkel mi magunk itt a magunk szerény képességeiből kiindulva nem tudunk szolgálni. És van egy vezetékes telefonszámunk is a 234 ami lehetőséget biztosít értenem szerűen, hogy azokat a, a robbi által megfogalmazott igényeket azokat szóban, verbálisan közvetlenül direkten a fejünkhez csapjátok. Én, hogyha hallgató lennék, akkor most azért pötyögném be az, ezt a telefonszámot, hogy megosszam veletek a tegnap esti frusztrációmat, ami. Arról szólt, hogy ma nagyon divatos a magyar televízióról beszélgetni, hiszen nem olyan régen. Főleg, hogyha már lennél, akkor lenne divatos csak igazán eldönteni, hogy melyik tévét ostromold meg. Igen, és nagyon sok szó esett már arról a szogenyéről a, a magyar televíziónak, hogyha, hogyha forradalom lenne. Hogyha ön már lenne, ön melyik televíziót ostromolná meg? Csak erre azt várták, hogy én csak is a magyar televíziót, és akkor ettől majd az a benyomás születik mindenkiben, és a magyar televízió magára nézve is ezt majd hizelgőnek tehát mégiscsak mi vagyunk a fő tévé, mégiscsak mi vagyunk az állami tévé, mégiscsak mi vagyunk a tájékoztatásnak az a fő bázisa, amit elfoglalna rögtön egy forradalmár, csak amikor valóban megtörténik a dolog, akkor már annyira nem vicces. Jó, de különben most legyünk egész őszinték, hogyha a forradalmároknak lenne egy kis eszük, mint hogy ezek a figurák nem is voltak forradalmárok, eszük meg még kevesebb volt. És ez a két dolog talán összefügg egyébként. is, hogy mennyiségű agresszió volt bennük? De ettől még nem lesz senki forradalmár. Agresszió és primitivitás minden mindegy, én esetre érdemes ilyenkor azokat a csatornákat elfoglalni, amelyiknek van nézettsége. <gül> Tehát, hogyha, hogyha be akarunk mondani egy petíciót, azt érde érdemesebb például az úgynevezett kereskedelmi adókon elmondani. Hát, de, de mit csináljuk, hogyha olyan nagyon közel van a szabadságtér meg a kosúttér. De még sehol nem tartok az én tegnapesti frusztrációmban, meg... meg Pont azt akartam mondani, hogy nem erről a szlogárról akarok beszélni, hanem arról a szlogárról, hogy emegy értéket közvetít. Ha, hagyják. Ha És az ha a szörnyű, ha... hogy a mi pénzünkön iszonyatos brutális áru ö, felületeket bérelnek, például az index.hu-n, aminek hát csillagászati az ára, és az index.hu-ra, tehát így beírod a keresőbe, hogy index.hu, nyomsz egy entert, és ahelyett, hogy az index címlapját látnád, elkezded látni, így lángolni a háttér. De nagyon gagyik, hogy így lángol a háttér, és előtte MTV értéket közvetít, ha hagyják, és akkor, ez a, e, és akkor arra gondolok, hogy most az MTV is sajnáltatja, meg, mert attól nem fogom nézni. Tehát attól én az MTV műsorait nem fogom nézni, vagy többször nézni, vagy több műsort megnézni, hogy, hogy most, most ők nagyon sajnálják magukat azért, mert földgyullat, vagy most ők arra hivatkoznak, hogy ez egy nagyon-nagyon törékeny dolog ez a közszolgálatiság. Segítse, óvja, védje értékeinket. Tehát ettől nem lesz jobb műsora a tévén, ettől nem fogom inkább azt nézni sem, mint a másik tévét, bár a másikat sem nézem meg, esse, de ez egy másik kérdés. Szóval nem értem, hogy ez a pénz, ez hol fizetődik ki, főleg, hogy a mi adóforintjainkról van szó. Tehát konkrétan a mi pénzünkből hirdeti magát az MTV ilyen csillagászati felületeken. Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy ez a, ez a, ez a hirdetés, ez hol fizetődik ki. Tehát ez marketing szempontból, ez hol jelenik meg? Vagy egyáltalán? Tehát hogy ez, ez, ez miért jó? Vagy ez, ez, ez tényleg jó az MTV-nek, és főleg jó a köznek? Az Indexnek biztosan jó, de, de mondjuk ez egy más típusú gondolat mellett, mint amelyre én el szerettem volna indulni, mert én még mindig a tegnap esti frusztrációnál tartottam, ugyanis az MTV, amelyik értéket közvetít, és tegnap este hagyták is az MTV-t értéket közvetíteni, és tényleg egy nagyon értékes filmet közvetítettek, egészen pontosan este 11-kor ment a Félelembére című film, ami, ami hát ugye az egyik legnagyobb film klasszikus. film, Év Montana. És, és hát elaludtam rajta szörnyű módon mert, mert az értéket közvetít csatornanak csak este 11-kor hagyták és így belegondoltam, amikor másnap reggel ilyen halálfruszráltan fe, felkeltem és még ment a tévé és már a napkeltének na orosz Józsi és egyetlen Fideszesen beszélgetett vele éppen <gül> mert már or, or, orosz Józsi kellemes búgására ébredtem hogy akkor így belegondoltam, hogy, hogy jó Isten, én mindig szoktam kapcsolgatni és, és ezen a uh, csatornán ilyen este 9-kor, amikor a normális embert tévézik, ilyen mindenfajta szutyog, szebét, olasz, de mégse nem is amerikai, tehát legalább vendék meg az amerikai trendi sorozatokat, de még az sem, hanem mindenfajta ilyen szörnyű olasz sorozatok meg, meg, meg, meg egyéb borzalmak mennek, és akkor a, az a film, amelyik hát nem, a, nem, nem, nem ezeknél a sorozatoknál, de úgy általában mondjuk azoknál a filmeknél, amiket nagy-nagy promócióval beharangoznak a mozikba, azoknál is so, sok klasszisan jobb film, azt meg berakják este 11-re. Hát nem tudom, hogy ki hagyta az este 11-re berakni, meg egyáltalán, hogy képzeli az MTV, hogy, hogy érdektelen, ostoba, butasorozatokat, amikből különben 12-1 tucat, és az összes csatornán ezek mennek. Äh, elsősorban, mondjuk nem akarom ennyire lehúzni a többi csatornát, mert elsősorban <tos> men, äh, ki lehet jelenteni, hogy a Romantikon mennek az ehhez hasonló, <tos> a Romantik nevű tévéadón mennek az ehhez hasonló műsorszámok, és este 11-re képesek be, berakni a félelembérét, hogy véletlenül se tudja, Megnézni az az ember, aki másnap korán vagy normál korán, normális időben kell. Az az, az, az érdekes, hogy ö, egyébként ez is lehet egy koncepció. Tehát akarhatja ezt is az MTV. Ha ezt akarja, már mint azt, hogy ö, igazodik a kereskedelmi médiumoknak a struktúrájához, és megpróbálja őket a saját pályájukon megverni. Persze lehet ezt is csinálni, hát ebben az esetben persze nyilván nem ilyen gagyi módon kéne csinálni, és akkor talán esélyük is lenne, és akkor több profitot termelnek. És akkor azt mondjuk ők a, azzal hirdetik magukat, hogy mi vagyunk azok, akik ö, lenyomjuk a kereskedet és az ebből származó irreálisan magas profitot, azt visszaforgatjuk a, mondjuk az egészségügybe. <gül> Vagy csinálunk belőle szociálpolitikát. Hm? Vagy valami ilyesmi. Tehát hogy erre lehetne hivatkozni, és akkor azt lehetne mondani, hogy ez, ez jóvá van írva, ez egy profitábilasan működő cég. Csinálhatnák így is. Mondjuk mondom, ehhez is, tehát ehhez, ehhez, ehhez viszont sokkal profibb módon kéne csinálni, nem ilyen végtelenül módon. De nem ezt csinálják ők azt mondják, ők azt állítják magukról, hogy értéket közvetít. És közben ilyen végtelenül gagyi műsorokkal, hogy szuperbuli meg meg mi volt tegnap krém című műsor, meg ilyen, ilyen de ilyen tényleg ilyen rettenetes ilyen, ilyen sz a szórakoztató műfajnak is az alját képviselő végtelenül színvonaltalan műsorokkal keserítenek minket. Tehát akkor, akkor ne állítsa magáról, hogy értéket közvetít, nem? Tehát abok ját mond, az mondjon b is. Ja, de például itt van mondjuk a szólásszabadsága, ahol tegnap pont Horngyula volt a vendég. és körbe lett nyalva rendesen a jó Gyula. Tehát azért a Györfi minden kitett magáért, az biztos. Mert például erről a beszélgetésről nem kérdezték, vagy erről a beszédről. Egyébként a szocialista párt az egyetlen az országban, amelynek nincs szövetséges. Igen? Hogy mondtuk ezt? Nincs szövetséges a Magyarországon. A Magyar Szocialista Párt. Hogy mi lesz a kormány koalíció, szóval ez egy más dolg. Én most arról beszélek. Egyedül vagyunk, Tibor. Egyedül. Te meg én, meg a néző. Hát nem. Kivel álljunk össze a széve? Jobb Jobbika? Vagy kivel? Hát nincsen. Nincs olyan más politikai erő, amelyre azt mondanánk, na ezzel érdemes lenne nagyon szoros együttműködést kialakítani. Én nem tudok róla, de ha tudtok róla, tudnak, akkor szívesen veszem. ez például nem merült fel, mint kérdés, hogy az SDS-t azt így nem számítjuk politikai erőnek, vagy nem számítjuk potenciális politikai erőnek, tehát előbb veszük számba a jobbikot, meg a magyar kommunista munkáspártot? Tehát itt a itt tart egyébként, ami egyébként az én véleményem szerint túl azon, hogy hát enyhén alkoholos állapotban volt a drága jó akkor, amikor ezt előadta legalábbis az én gyanúm szerint. Túl ezen nyilvánvalóan nem volt egyéb szándéka ezzel, mint az SZSZ-nek a nyilvános megalázása, megszégyenítése. Hát mi egyéb, le, mi, mi egyéb magyarázatot találhatna erre az ember? Te láttad ezt a Györfi interjút? Láttam, apa. Láttam. És amikor feltette a Györfi ezt a, azt a kérdést, hogy, hogy mennyi időt szán, mennyi ideje van szerint egy Úrcsány Ferencnek, akkor Rövid, rövid, középhosszú, hosszú. Adtam egy pár lehetőséget, ugye? De, de szerint... Ez a kedélyeskedés elreszi azon? De, de ez nem kedélyeskedés volt, szerintem Horn Gyula olyan szín, de, de ezt mindenki, ez ugye az a baj, hogy itt van Horn Gyula, aki Magyarország miniszterelnöke volt, és senki nem veti fel azt a tök egyértelmű Kérdést, vagy azt a tök egy, nem látja azt a tök egyértelmű helyzetet, hogy így Hongyula így nem értette ezt a kérdést. Tehát, hogy lehet, hogy azért, mert fáradt volt, lehet, hogy azért, mert nem, nem koncentrált rendesen oda, de így elkezdett össze-vissza beszélni, és én így láttam, hogy a győ, nem kedélyeskedés volt hát a Györfi hogy, hát, mi, mi És akkor így próbálták meghatározni, hogy mi a közép, a rövid, meg a hosszú táv <gül> a politikában, ami, ami ez, egész egyszer nem oda való volt. Tehát, hogy annyira érthetetlen volt az, az egész hát közép. De hát, de, hát, de hát milyen, nem is voltak ezek érdemi kérdések. Hát Meghívom olyan Gyulát, és úgy beszélgetek vele, mintha egy ilyen politikai jellemző volna, ilyen független politikai jellemző. Mennyi időt ad a Gyurcsány kabinetnek, Mondjuk rövid távon képzeli el Gyurcsány Ferenc működését, középhosszú távon, középtávon vagy hosszú távon? Most adtam egy pár lehetőséget önnek. Ja, hát ez ez szerintem szerint normális de... hangvétel? Egy, egy Gyakorló politikussal kapcsolatban, mert De ha Orbán ő visszavonult volna, hát pontosan erről azon, tehát ha ő visszavonult volna már, akkor vele lehetne ilyen módon beszélgetni. De hát erről szó sincs. A magyar hírlap által megkérdezett Fideszes politikusok semmi furcsát nem látnak abban, hogy miközben Orbán Viktor a magyar nemzetben gyúcsány helyett már az mszp elletetlenítését nevezte meg pártja fő célkitűzéseként, a Fidesz prominensei még mindig a kormányfő távozását követelik. Ahhoz, hogy Orbán előállhasson a szombaton megjelent írással, a Fidesznek nem csak az önkormányzati választást kellett jól kommunikálható arányjal megnyernie, de az is kellett, hogy a szocialisták egységesen felsorakozzanak a miniszterelnök mögött, a népszerűtlen vezetőjétől elforduló mszp ugyanis nehezebb lett volna fogást találni. A 72 órás ultimátum ennek fegyében nem is gyúcsány Ferenc megbuktatásáról szólt, hanem arról, hogy a szocialistákból kikélyszerítsék, álljanak be a miniszterelnök mögé. Ez sikerült is, már csak az a kérdés meddig tartja a szocialisták bizalma, bár kifelé a Fidesznek továbbra is gyúcsány távozását kell követelnie, nagyobb hasznot a maradása hoz neki, magyarázta a lap egyik informátora. Mi az, hogy a lap egyik informátora? Tehát kezdjük ezzel, mert kezd ebből elegem lenni, hogy mindenféle információ kiszivárognak, amik mögött nem áll ott egy ember, és nem áll ki az ő saját nevével, arcával, politikai hitelével emel ezek mögé a kijelentések mögé, hanem valahogy szivárogtat, és akkor a, a Magyar Hírlap egyik egyik informátora azt mondta, hogy, és akkor azt állította, hogy a Fidesz valami jelenkezőt akart, mint amit kommunikált, kvázi, hogy a Fidesz hazudott. Tehát meghazudtolja Orbán viktor meghazutója meghazudtolja Navracsis Tibort, a Fidesz komplet kommunikációját valaki, aki fideszes, és fideszes is marad, nem álltja a véleménye mögé, hanem a magyar, magyar hírlap így értesült. Na most ezekkel én így semmit kezdeni nem tudok. Tehát ez a szörnyű, hogy most itt van ez a most már olyan mértékben lelohat válság, hogy ezt már válságnak se lehet nevezni, ami most van, tehát ez most már. A, a, a, ez most már gyakorlatilag konszolidáció, ami most zajlik ezekben a napokban. De még mindig ütni kell a vasat, és akkor most, most a 18-szor megtagadott állítást kell újra állítani, hogy újra megtagadhassuk, és még egy bőrt le kell húzni erről a rókáról, vagy lerókázni valakinek a bőrét, már nekem inkább erre, erre támad magusztusom ezzel kapcsolatban. Akkor van, ezt tényleg érdekes ezek a belső informátorok, mert így az ember így belegondol, hogy, hogy valószínűleg tudom én mondjuk Amerikában, ahol, ahol ennek az inform, mondjuk Watergate ügyre gondoljon, ugye, ahol hagyományai vannak, azért ott is előfordulnak olyan történetek, mint például pár éve volt hatalmas botrány belőle, hogy azt hiszem, hogy pont a New York Timesnak, tehát hogy az egyik legolvasottabb, eh, meg legtekintélyesebb újságnak az egyik újságírójáról kiderült, de valami két vagy három év után, hogy nem volt egyetlen olyan oknyomozó újságíró, és nem volt egyetlen olyan cikk, ami valós tényekre épült volna. A Stráz bement az irodába, mit tudom én, két-három nap alatt kigondolt egy viszonylag jó sztorit, leleplezett valami, nem tudom, Ohio-ban lévő bűnszövetkezetet, leleplezett egy, mondjuk a Kaliforniában egy internetes vállalkozásnak a különböző manipulációit. Ő leadta a számláta az újság felé, hogy ezen ő három-négy hónapig dolgozott, megbeépült, valójában dolgozott három napot, és ezt három évig csinálta, aztán abból hihetetlenül nagy botrány volt. Most Magyarországon, ahol, ahol az összes ilyen Típusú dolog, mint például paparadzik, mint például beépített informátorok, hogy tényleg gyermekszípőben járnak, úgy, úgy tényleg nehéz elképzelni, hogy most direkten ilyen szupertitkos informátorok lennének, másrészt különben bizonyos szempontból így tök logikus az a fajta uh, magyarázat, amit ad az úgynevezett fideszes informátor Orbán Viktornak a beszédére, mert alapvetően ez nem egy ellenséges, nem leleplezése az Orbán Viktornak, hanem arról szól, hogy ez az ultimátum, ez, ez valami hihetetlen politikai raffinéria mm, meg zsenialitás volt mm, hát mögött. Mert ezzel az ultimátummal Orbán beterelte a gyurcsány mögé az egész MSZP-t, és most így nem. Így csinál, már ha, ha gyurcsány bukik, az MSZP is vele bukik majd, ugye? Erről van szó, ugye? Igen, tehát hogy még igazából csak, tehát, hogy szerintem mondjuk egészen konkrétan ez ez, ez egy nagyon-nagyon valószerű információnak tűnik. Azt gondolom, hogy, hogy a Fideszen belül a próbálják Orbán Viktornak a végtelen hülyeségét és baromságát ezzel az ultimátummal felmenteni, és, és tovább építeni azt a mítoszt, ami hát De sokak szerint persze igaz, hogy, hogy or, hát mi, a nemzetvezető a nemzetvezető ne, mítoszát? Nem, ez a, nem a nemzetvezető mítosza, mert, mert, mert az, az, az talán azt, nem olyan, azon nincs építeni, nem, nem, az, az felé. Mert, mert, mert az egy viszonylag szűk körben, de az egy felépült mítosz. De azért, hogyha bárki, hogyha szóba kerül Orbán Viktornak a neve, legyen bal vagy jobb oldali, mindig azt mondja, hogy nagyon tehetséges politikus. Ezt nem lehet kihagyni. Tehát, hogy ezt, még hogyha nagyon utáljuk Orbán Viktor, akkor is meg kell tenni ezt a gesztust. És főleg azért, mert ennek révén lehet tőle nagyon félni. Tehát félni is segít nekünk, ami egyébként fontos a politikai jó intenzív átéléséhez, és ahhoz, hogy az ember mindenféle körülmények között tudjon az MSZP-re szavazni. Másrészt meg ő benne bízni, hogy megvéd minket a gyurcsányoktól, meg a hornyuláktól. Emiatt is jó tehetségesnek tudni ősz. Tehát mindkét oldalnak nagyon-nagyon-nagyon komoly érdeke az, hogy Orbán Viktor tehetségesnek a tehetségének, a mítosz, az fenn maradjon, ha érthető. Hát világos és azért én például sokat gondolkodtam, hogy hogyan fog kijönni a Fidesz ebből a helyzetből, amit az ultimátummal teremtett saját magának. Tehát, hogy tényleg azt csinálta a Fidesz, hogy, hogy sakjácma és teljesen nyerésre áll, igazából csak a mattot kéne beadni, és erre fogja, és a királyával elkezd gyalogolni a centrum felé, ahol a legkönnyebben támadható. És, és most valahogy ezzel, az ilyen félmondatokkal, meg, meg, meg hát majd más ügyeknek a hangsúlyossát ételével most megpróbálják azt a királyt visszavinni a sánc mögött, bár mondjuk Orbán Viktor egy viszonylag önjáró figurának tűnik, ő bármikor képes arra, hogy egy újabb ultimátumot adjon, és, és utána megint el kell kezdődnie az agytrösszöknek azon gondolkodni, hogy De. na ezt hogy magyarázzuk. De. És eltelik másfél hét, és már jön egy viszonylag koherens és jópofa magyarázat, hogy azért volt, hogy, hogy, hogy, itt, hogy itt az MSZP-ne tudja megúszni a gyurcsány bukást. Tök jó helyzetben van a Fidesz, igazából. Hát az, amit előadott itt ez a kormány, beleértve a gyurcsányt, meg az azóta is kiszivárgott dolgok, hát folyamatosan ássák alá a társadalmi hitelét. A Fidesz gyakorlatilag már mint az MSZP társadalmi hitelét. A Fidesz ]nek, tulajdonképpen semmit sem kell csinálnia a jó öreg libikóka elva alapján, a két rendszernek a belső logikája révén. Most már 22% az előnye a Fidesznek, hogyha jól tudom. Tehát ilyen eszetlen durva a különbség a két párt között. Ebben a szituációban a Fidesz, Orbán Viktor, tulajdonképpen nem is nagyon tud hibázni. Hát, amit csinál, azt később jóvá lehet írni neki. Most ő ultimátumot a Gyurcsánynak, hogy mondjon le. Ő 72 órán belül, de ha nem 72 órán belül, akkor viszont legkésőbb október 23 áig mert akkor különben nagyon nagy baj lesz, és kin lesznek az emberek az utcán és jaj. És akkor ha mondjuk ezzel sikerül Gyurcsánynak az idegrendszerét fölmorzsolni mert azért ez folyik, ez zajlik ez a, ez a abban egészen biztos vagyok, hogy Gyurcsányra ez nincsen jó hatással, hogy őt olyan látványosan negligálják, tehát hogyha felszólal a parlamentben, akkor kivonulnak, bejelentik, hogyha felszólal október 23-án, akkor ők oda nem mennek. Közben folyamatosan anyázzák őt a téren, közben bombá, bombázák és bomblasztják szét mögött a frakciót, legalábbis ez a törekvés zajlik. Tehát ez, ez, ez mindenféleképpen képpen fölörli a gyurcsánynak az idegrendszerét, de hát a cél elsősorban az... Jó, hát meg hogy egy közben a... van egy ország, tehát hogy azért állapítsuk meg, hogy, hogy ne, szerintem a miniszterelnöknek ezek is komoly tehertétel, de azért nem ez a fő fejfájás, hanem talán az, hogy, hogy el kell bocsájtani 30-40 ezer közalkalmazott, az vagy el fognak bocsájtani az de, azok, de jó, de azok az ingerek a társadalmi küszöböt, tudatosodási küszöbb, küszöbb szintet még nem érték el. Tehát majd, azok jön kölcséd, majd, de, amikor jönnek, majd amikor jönnek. Na jó, jó hát jó, lesz, lesz ez a 22, még 32 is, én egész biztos vagyok ebben. Mindenesetre az a durva, hogy Fidesz jelenleg olyan helyzetben van, hogy Orbán Viktor akármit próbál meg, az sikerként lehet majd később kommunikálni. Ez azt jelenti, hogy ha Gyurcsány lemond, akkor Orbán Viktor megbunta, megbuktatta Gyurcsány Ferencet. Ha Gyurcsány nem mond le, és látványosan összezár az MSP és, és az SZDSZ is csatlakozik ehhez, akkor viszont meg lehet azt kommunikálni, hogy Pontosan ezt akartuk, pontosan bejött az, amit Orbán Viktor akart, valójában nem megbuktatni akarta, hanem az MSP-t beterelni mögé. Amikor meg majd megbuktatjuk, akkor együtt buknak el, mint. Tehát, hogy így igazából akármi történik, ők azt tudják sikerként kommunikálni, ne felejtsük el azonban, hogy hát ez is hazugság. Vagy meg akarták buktatni gyurcsányt, és akkor ö, most hazudnak, és azt hazudják, hogy valójában ezt akarták, vagy valójában ezt akarták, és az MSP-t akarták gyurcsány mögé beterelni. Ebben az esetben viszont akkor hazudtak, amikor az Mondták, hogy ennek a folyamatnak az a célja, hogy Gyurcsány Ferenc bukjon meg. A miniszterelnök nyilvánvalóan akkor is megbukna, ha a Fidesz trúkolna neki. Egy Fideszes képviselő így idézte a népszabadságnak Orbán Viktor pénteken, Laki telken megtartott Fidesz-KDNP frakció közös tanácskozásán tett kijelentését. A pénteki zárt ülésen a napilap szerint Orbán Viktor elmondta, jelenleg nincs mód megbuktatni a kormányfőt, ugyanakkor egy évet jósolt Gyurcsány Ferencnek. A Fidesz elnöke szerint nem egy ember, hanem egy pártként megjelenő érdekcsoport felelős az ország válságáért. Orbán Viktor a magyar nemzetben azt írta, a legfontosabb, hogy az Msp támogatottsága történelmi mélypontra csökkent. Ennyen, mert ez rá a szocialistákat, a megújulásra vagy darabokra hullik a párt. Orbán a napilap lap számában úgy vélte, hogy az igazi felelős egy pártként megjelenő érdekcsoport, amelynek csak eszköze a szóban forgó illető. Eszköz a hatalom megtartására, eszköz, amely a piszkos munka végeztével teherré, kockázati tényezővé válhat, és akkor már csak az a kérdés, hogy mikor és hogyan szabaduljanak meg tőle. Hogyha nektek erről van véleményetek, akkor 22 88 az a telefonszám, ahol hívhattok bennünket, illetve 0 30 30 30 88 az SMS szám, ahova leírhatjátok véleményeteket. Uh -huh. Azért érdekes különben maga ez az Orbáni jóslat több okból. Egyrésztről ez, hogy elkezdett Orbán Viktor publikálni és publikációkat írni a magyar nemzetben. És hogy ez újra váltesz. A váltesz visszatért a hegyről. Igen, és ezt a váltási szerepet felveszi, hogy nagy kérdés, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben a Fidesznek, amelyik hát úgy félig meddig már pedzegette azt a gondolatot, hogy nem Orbán Viktorral vág neki a következő választásnak, nem kéne esetleg egy új figurát felépíteni el. Aztán meg hát tényleg legyünk egész őszinték. vajon reális ez az Orbáni álom vagy vízió? Hogy majd egy év múlva megbukik a gyurcsány. És hogy történelmi valószínűleg történelmi mélypontra fog süllyedni az MSZP népszerűsége. Val valószínűleg érdemi reformok az MSZP belül, azt mint, mint ahogy a fideszben belül 16 év nincsenek, <gül> tehát valószínűleg az MSZP belül sem lesznek, mert mondjuk mit lennének az érdemi reformok? Mondjuk az is persze egy jó kérdés, de, de olyan direkten nagy reformok, úgy általában Magyarországon nem jellemzők. Az, hogy Gyurcsány megbukik, vagy nem bukik, arról meg éppen Orbán Viktor mondja azt, hogy, hogy nagyjából érdektelen, mert nekik az MSZP-vel van dolguk, és uh, ha nektek van erről véleményetek? Akkor, uh, akkor nyilvánvaló, hogy 0630 30 30 Éppen Kummiklósnak a szav szav szav szavaink beszélgettünk, mert Robi így nagyon ki van azon, hogy... Uh, hát valami ilyesmi pont hogy uh, az 56-os forradalom alapjaiban rengette meg a Szovjetuniót, ám ekkor még nem omlott össze. Hát azért, ez azért túlzás. De nem ez reálisan igaz, mert nem a Szovjetuniót rengette meg alapjaiban, mert az valóban túlzás Nem a nyugat-európai értelmiségnek az illúzióit a, a, a, a, a kommunista ideológiával kapcsolatban. A kommunista kapcsolatban. ideológiát rengette meg, tehát, tehát hogy a kom kommunista a Szovjetunió, a kommunizmus először mutatta meg, hogy, hogy legalább annyira imperialista, mint amennyire az amerikai Egyesült Államok, és azért ez, ez hosszú távon olyan károkat okozott Erkölcsi értelemben a kommunizmusnak, ami, ami biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy, hogy diadalmenete, ami valóban az 50 es év azt igazad van, valóban az 50 es években érte el nagyjából a csúcsát, annak azért viszonylag, ha már történelmi nézve, nagyon-nagyon gyorsan vége lett. De minden esetre hát nekünk volt egy bejátszónk, mert most egy kicsit szétcsúztunk, ezért ismételjük meg újra.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 Ez a lebegtetés, ez a várakoztatás, amit az Orbán állandóan csinál, tehát amikor azt mondja, hogy most össze kell gyűjtenünk az erőinket, most egyenként, együtt és közösen, de még egy kicsit várunk, és utána majd együtt mozdulunk azért, hogy most már a sorainkat rendezve végre együtt és erőteljesen és, és közösen, és aztán, aztán pedig nem, és aztán nem, és nem, és aztán pedig na most megbuktatjuk a kormányfőt. Itt és most kivegyük az utcára, sokan megbuktatjuk, mert ezzel sok embert ki lehet vinni, akkor kivizett csomó megtornáztat, akkor mindenki hozza a vekkert, majd amikor a vekkert csörgött, eltelt egy újabb hét, akkor azt mondja, hogy e, na jó, most nem, de jövőre, jövőre megbuktatjuk. Tehát, hogy ez az Orbán, amit most előad, mi lesz jövőre, ami idén nem. Úgy tűnik, hogy Orbán nagyon-nagyon jól ismeri az MSZP-nek a belső viszonyait, meg az msp nek a befektetői környezetét, hogy ő ezt így meg tudja jósolni, hogy egy év múlva ezeknek a gyerekeknek elegük lesz abból, hogy a gyurcsany ellen közfelháborodás, vagy, vagy, a, vagy mondjuk a, a, ezek a közvéleménykutató intézetek, ezek mondjuk negatív értékeket jósolnak az MSP számára, és akkor majd majd ezért elpártolnak mellőle. Persze, bármi lehetséges, csak az Orbánnak ezek a politikai játszadozásai, amik arról szólnak, hogy hát most csinált egy egyhetes erős kampányt, és akkor az egy hét végén nem akar vesztesként kikerülni ebből a, ebből a történetből, mert szeretné a, tehát folyamatosan azt a azt a póst az önmaga számára, amelyben ő a helyzetben mindig felülkerekedik, mindig, a, ha másképp nem, de legalábbis az erkölcsi győzelmet learatja, és akkor ennek megfelelően, hát nagyon jó, nem most, de egy év múlva. És, ez, és én ezt hallom az Orbántól gyakorlatilag 98 óta. 98 óta a Csávó magyarázkodik, 90, nem is 98-2002 nyilván a vereség óta. Tehát azóta defenzívában van, azóta magyarázkodik, és azóta képtelen arra, hogy a. Hogy hogy a egy kezdeményezést jósoljon bármilyen szocialista kormány. Hát világos, de de, de, az egy év, de az egy év után viszont elmondja, hogy megbukott. Erkölcsileg mindenképpen, és most már csak tényleg egy év. <gül> <gül> és újra, meg újra, meg újra, és képtelen ebből a defenzívából kijönni, és képtelen arra, hogy a kezdeményezést átvegye. Mert én meg azon gondolkodtam, hogy, hogy rájöttem, hogy Orbán Viktor az mi miért, miért, miért maradt ő pozícióba X mennyiségű elvesztett választás után? Mert ő azt mondja, négy, négy konkrét négy elvesztett választás után, mert ugye most is azt mondja, hogy ugye ahhoz, hogy gyógycsány menjen, ahhoz, vagy hogy bármi változzon, ahhoz azt az kell, hogy az MSZP történelmi mélyponton legyen népszerűségben. Mondjuk, hogyha így visszaemlékszik az ember, mondjuk 1990 óta az MSP azért folyamatosan középpárt, vagy leginkább nagypárt, még 90-ben az elején olyan 9-10, 11 ot kaptak a választáson. Tehát körülbelül azt mondja Orbán Viktor, hogy olyan 10 alá kell mennie az MSP népszerűségének, mert az tényleg történelmi lenne, hogy 10 százalék alatt mérik az msp t Akkor, akkor lenne valami változás, vagy elcsapnák gyurcsányt, vagy, vagy szétesne a párt. Nem valószínű különben a 10 százalék, de például a Fidesz esetében mi a történelmi mélypont? Mi, mi az a helyzet, amikor, amikor Orbán Viktor így azt mondta a kollégáinak, hogy nagyon vigyázzuk, mert történelmi mélyponton van a párt népszerűség, hát ilyenkor vagy elcsapnak engem, vagy szét fog esni a párt. Még a Fidesz esetében, meg ez, ez az érték, ez hát az 5 környéke, mert, mert jó pár olyan pillanat volt azért a, különösen ugye az, el, az első nyolc évében a Fidesznek, amikor őt nagyon a határon mérték a közvéleménykutatók. Tehát Biztosak lehetünk abba, hogy az Orbáni jóslat alapján, hogy nagy valószínűséggel az elkövetkező 10-15 évben lesz nekünk Gyurcsány Ferencünk, meg Orbán Viktorunk is Magyarországon, és ez a jóslat engem személy szerint mindenféleképpen megnyugtat. Engem elkesedít, de hát ki hogy van ezzel. Minden esetre van egy jó pár sms és akkor ezeknek megpróbálok most itt ebben a, ebben a kicsi blogban némi helyet szorítani a műsor struktúrájában. Végre! kájók vagytok, írja a Roli Poki titeket senki nem tud elhallgattatni se jobb, se bal hajrá, hát én remélem, hogy nem is akar minket senki elhallgattatni, én nem tudok róla, hogy elhallgattattak volna, vagy meg egy kísérletet tettek volna erre Olasz fogunk-e beszélni a mai műsorban kérdezi Zózó, az micsoda? Olasz tiszkrató, de amikor megvert, halára verték a két gyereke... A visszapillantó, visszapillantó tükrös sztori? Igen, igen, Atya igen. Atya úristen, arra mindenképpen... Etnikai vonat, erős etnikai vonatkozásai is van. Feltétlenül beszélni fogunk róla a mai is. fogunk talán. kezdeni... Úgy terveztük különben a... persze én úgy terveztem, mert én készültem. Na a második esetből. blokkot majd elkezdjük ezzel, jó? Ja. Hello, örülök, hogy egy órával hosszabb a műsor. A Robinak boldog napot kívánok, hallottam ebben a hónapban az Zoli. Köszönöm, nem tudom hol hallottad, de köszönöm valóban, valóban október. E Példa lesz az MTV utal, még az MTV-s témánkra a kollega, még pedig elrettentő példa erre utal. Bernadett is írt nekünk, hiányoztatok, már nincs érték, nem csak a tévében, sehol, a robinak külön sókák hát köszönöm. Sziasztok! A mai magyar politikai helyzetért a kormány és az ellenzék is 50-50%-ban érintett. Nem tudok minden adást meghallgatni. szerintem, hogy ebben az esetben ez az 50-50 azért, hogy mondjam, egy kormányzó pártnak azért mindig nagyobb a felelőssége. Szerintem egy árnyalattal nem sokkal. Nem akarom én Orbán Viktor szengyesét feltétlenül mosni, de... De azt de, se gondoljuk, hogy de, ki 98 és 2002 között például szintén 50-50 azért lett volna, tehát legalább annyira felelős lett volna az MSZB, mint a Fidesz. Nyilvánvaló, hogy az éppen kormányzó párt nagyobb mértékben felelős az országban uralkodó viszonyokért. Ez nyilvánvaló. A gazdaság állapotáért meg kifejezetten a kormánypárt felelős. Szóval, nem nagyon tud a kolléganő minden adást meghallgatni, ezért jó lenne megnézni, hogy az ellenzék mit tesz azért, hogy bármi jobb legyen. <gül> nem látom az összefüggést, de mi azért törekszünk arra, hogy az ellenzék rovásán mi van. Nagy a szája a jobboldalnak, de róluk sem lehet egy jó szót mondani. Kár, hogy róluk nem esik szó. Én ezt várom. Nem beszélünk Orbáról, mostanáig Orbáról beszéltünk, nem. Ez még kevés. Mindenki a saját, mindenki a saját elvárásaival frusztrál minket. Tehát, hogy mindenki a. és a jobb oldalt nem csak azért öt perc éppen az a gyurcsáról van szó, de nem? Nem figyeltel ezt még meg? De szinte nem is volt a gyurcsáról, tehát hogy most végigorbároztunk, tehát is semmi másról nem szólt az egy óra, mint Orbán Viktornak a szisztematikus köcsetéséről. Ennél egy mondani. Kurogatásáról mondjuk, ilyet a magyar politikában nem lehet, ugye? mondjuk, amiért a Gyurcsány Félec a miniszterelnök azonban. Azonban a nyelvi keretek. Háj. Határok döltek le. Háj, na végre, megint SMS. Én, ha lehetne, extra hosszú távon, szupermaratonon tudnám elképzelni az egész parlamentet. Utcu neki, futás. De szétkergetni őket szerintem erre utal. Megsájanak a legtávolabbi főfejtőik. Ledolgozhatnának van tehát hogy vannak olyan parlamenti képviselők, akiknek a családjában előelőfordul egy-egy kőfejtő. Igen, igen, csak attól tartok, hogy nem ők dolgoznak ott. Ledolgozhatnák a mi hitelt, fölvettek, írja Laci. Még szerencsés, hogy ebben az országban nincsenek gyémántbányák, mert így csak követ tudnak fejteni a politikusaink és azok családjai. Nem ostoba Orbán, csak azt hitte, megtörik a kormány, ami még mindig megtörténhet, de kell egy híd visszamenni is. Újabb besemes. És akkor mi lesz már, mintha Orbán megbuktatja Gyurcsányt? Holnap után nem kell adót fizetni? És a kúton 100 forintért fogok tankolni? Írja egy semleges tribünön ülő. A Fidesz már rég felépítette a következő árnyék kormányt, írja Laci. Az új főváros Debrecen. Miért tűnik nekem úgy, hogy ott sokkal jobban működnek a dolgok, már mind Debrecenben? Van válaszod erre vajon? Nem tudom, én Budapesten élek, vagyis mondjuk a napom nagy részét Budapesten ja, töltem, Nem nem pontos, és, és emiatt, és emiatt nekem nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy minden más városban is sokkal, de sokkal jobban mennek a dolgok, tehát én dugóba sehol annyit nem voltam még, mint Budapesten. Pedig már más nagyvárosban is jártam, bár nem hosszú ideig, de hát ez egy világváros, más problémái vannak, természetesen mindebb szennek, de hát mások is a lehetőségek. A civil társadalom és a és a politikai garnitúra közötti, hogy is mondjam, igen éles feszültséget és különbséget rója fel Atti, amikor azt írja. Addig, amíg Magyarországnak ez az ember az élén járhat, nincs miről beszélni. Lophatunk, csalhatunk, csak csináljuk ügyesen. Akár részegen beülhetünk a mögé. nem is kell ügyesen csinálni, hiszen lebukunk, és akkor mi van. Gyurcsány, nem vonták felelősségre, engem is hagyjanak békén. Na jó, Nekem szélom van és büszke vagyok rá. Egészen, <gül> egészen más. A, a miniszterelnök lebukhat. Neki, neki, neki, neki ebbe a versenyben ennyi előnye van, egy orvosznyelőnye. Ha... <gül> <gül> az, <át a> <gül> az a az ember. Pinokki <gül> óra gondolsz? <gül> ez, egy, ez igazából, ha valaki pinokki, akkor könnyű egy orvosznyelőnyt szerezni. Miről beszélnek a demokráció RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk gendőzezen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvószavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolha cirkus ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő árdatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson. Blog a Demokráciaértém műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szésőközép.friblog.hu SMS-ek. Ha már hosszabb lett a műsor, érdemes lenne beszélni arról, hogy ki kapta a közgazdasági Nobel-díjat. Az antiglobalisták legfőbb ostorozója. Vajon miért pont ő kérdezi Lizzie? Noam Chomsky is kapott már Nobel-díjat. Tehát nem kell a Nobel-díjat félteni, vagy nem kell a Nobel-bizottságot sem félteni. Hát most egy ilyen csávó kapta a Nobel-díjat. A is kapott Nobel-díjat. Gorbacsov is kapott Terroristák és diktátorok kaptak már Nobel-díjat ez alatt az ég alatt, úgyhogy nyugodjunk meg. Jó, jó, jó. Egyébként meg tök mindegy, hogy ki kapja a Nobel-díjat, az egy ilyen pénz. Tehát az olyan, mint egy borítékot kapsz. Tehát, hogy pénz. De, de, tehát, hogy mondjam, attól, hogy valaki Nobel-díjat kap, nem lesz nagyobb hatással a globális folyamatokra, a kormányok nem biztos, hogy az ő véleményét fogják kikérni, nem, nem olyan biztos, hogy a, ő lesz a cégeknek a, nem tudom milyen, milyen, milyen tanácsadója, vagy közgazdasági, nem tudom ilyen. milyen... Nem hát azért szakember. sokat számít, mondjuk Így és Gyula például, meg német Lászlót sokáig esélyesként tartották számon irodalmi Nobel-díjra, nem kaptak sohasem, és aztán... Enne, ennek következtében valószínűleg nem annyira ismertek például külföldön, mint amennyire ismertek lehetnének, mert a, a puszták népét azt valami nem tudom, 50 nyelvre fordították rá. Az a gáz, hogy a magyar irodalom az eléggé erős a lírában. Csak, hogy lírát köztudottan nem lehet fordítani. Szerintem azért nincsen nekünk igaz irodalmi Nobel-díjasunk, mert most már Kertész Imre, Imre, Imre személyében van irodalmi Nobel-díjas. De azért a magyar epika az nem jellemzően a legerősebb világviszonylatban, de a magyar líra az köztudottan nagyon erős, csak hát nem lehet lefordítani e semmilyen nyelvre. Az a néhány nyugat-európai, vagy hát világviszonylatban, hogy ne legyünk ennyire a hogy nyugat-európáról beszélünk, néhány irodalomtudós, aki olvasott magyarul verset, tehát az meg kell tanulni a magyarul, tehát mondom nincsenek sokan, azok azt állítják, hogy valami, valami, valami elképzelhetetlen színmonoló a magyar líra világviszonylatban, csak hogy hát a Nobel bizottság nem tanul meg azért magyarul, hogy jól tudjon irodalmi Nobel díjat osztani. Az epikánk meg azért hagyományosan nem olyan erős, lássuk be, meg a drámánk sem igazán. Tehát most mit tudom én a, a katona József, meg a madácsimre, meg a hát, most kit lehet még említeni? Német például, német, német lássuk. De én, én, én epiká, Epikában egyébként a kosztolányi az, akit még említeni lehet, de hát ő sem kapta meg a Nobel-díjat. Én, én meg azt a magyarázatot hallottam, aztán lehet, hogy csak plecska, de még valamikor uh, bölcsi, bölcsész karon mesélt el valamelyik tanár, hogy, hogy igazából azért nem lett soha vagy jó ideig, ugye, irodalmi Nobel-díjasunk kertészín, így egészen pontosan, de bár akkor még Imre nem kapott Nobel-díjat, tehát Irodalmi Nobel-díjat, tehát ő úgy mondta, hogy azért nem volt Nobel-díjasunk, mert valamikor a 20-as vagy a 30-as években, akkor még volt joga a Magyar Tudományos Akadémiának jelölni, és Herceg Ferencet jelölték állandó valaki, akkor ilyen nagyon hihetetlenül lépszerű volt, megkedvelt meg az uralkodó osztán. Be, viszont uh, a Nobel-bizottságnak egy idő után <gül> ki, ki teljességgel kiakadt azon, hogy, hogy ott vannak komoly szerzők, meg G. és Gyula, mit tudom én, Kosztolányi és Állandóan a Herceg. <gül> meg hát azért ott volt akkor Mixát, mit tudom én, tehát hogy, hogy, hogy én azért a magyar epika erős volt, és mindig Herceg, és valahogy megvonták a Magyar Tudományos Akadémiától azt a jogot, hogy uh, lehet, hogy nem volt így, lehet, hogy ez csak egy adoma, de jól hangzik, és megvonták azt a jogot, aztán soha többet nem tudta, Felháborít az, további SMS, mi szerint az Orbán a nagyköveteknek azt mondja, ne jöjjenek október 23-a körül államfők, mert nem lesz biztonságos Budapest. Megvetem az ilyen magyart, írja egy volt jobbos. Ez arra vonatkozik, hogy Orbán megüzente az államfőknek, hogy ne vegyenek részt. Orbán a nemzetközi diplomácia eszközeit is felhasználva próbálja ellehetetleníteni Gyurcsáint azáltal, hogy távol tartja őket az ötven éves évfordulós ünnepségektől. Én erről személy szerint nem hallottam, hát és ez... óvatosan kezelem ezt a hírt, bár, bár Orbánból sok hogy hát. A főnököm Én teljesen. lenne nagyobb ez, mint az ultimátum, tár. Janika írja. A főnököm teljesen jobbos, szerelmes Orbánba, ezért nem hallgathatom a műsort. Szegény Janika. Válts munkahelyet. Én személy szerint nem vagyok párthívő. Imádom nézni, ahogy nő a feje, amikor elkezdődik a műsoratok. Kurva jó a műsor, csak itt tovább. Köszönjük. Gyere el velem Londonba, ha akarsz, dugókban akar szácsorogni. Pest ebben még kezdő. Ha országúti dugókra vágysz, akkor Németországot javaslom. Azok tudják a csíziót. Robi, te mondtad múlt héten a fialának, hogy a héten lesz a napot. Sok-sok boldogságot kívánok a Lina. Lehet, hogy elfelejtettem valóban. Jó lenne ez a boxmatch, csak rohadtul zavar, hogy én is a ringben vagyok, írja fegyka. Jó, hát igen, ez, ez, ez biztos, hogy berondít a képbe. Igen, ez a, az a durva ebbe az Orbán gyur, gyurcsány csartékben, megmenetekben, hogy úgy tűnik, hogy, hogy egymást öték, pedig igazából a mi fejünket csapkodják. Király a műsor, maradjatok pártatlanok, ne kúrjátok el, veletek vagyunk hajrá! Én a jobb oldalnak drukkolok, de ez a Rogán nagyon érdekes. Sír, hogy milyen pocsékolás folyt az ő kerületében eddig, de azért az első dolga az volt, hogy közel egymilliós fizetés gyorsan, saját egymilliós fizetését gyorsan elintézze. Hogy is van ez? Emberből vagyunk? Közel egymilliós fizetés? Nem hmm. hallottam róla, hmm. csinyán bánok hmm. én ezekkel az információkkal. Ezt a ti írta. Uh, hú, itt van egy elég, kemény, egy elég kemény hozzászólás, de szerintem már a következő témánkhoz, ami a visszapillandó tükrös ügy lesz. Ugye az nem kevés játékai uh, utánérzésekkel terhelt visszaillagatokat. De mindig változtat mindig vált az. Először az beszéltük meg, hogy most uh, azt szondáztatjuk meg a mi kedves hallgatóinkkal, hogy ők vajon egyetértenek el az SDS-nek azzal a felvetésével, hogy ne korlátozza Magyarország uh, a románoknak, illetve a bolgároknak uh, a munkavállalását, hogyha ők is uniós tagok lesznek, ugye a következő év január 1-től, vagy inkább uh, kis. Péternek és a magyar kormánynak az álláspontját fogadják el, amelyik azt mondja, hogy igenis korlátozni kell. Ezt az álláspontját, ezt az álláspontot őrsi különben populistának nevezte, és emlékeztetett arra, hogy, hogy mi magyarok mennyire fel voltunk háborodva a különböző korlátozások kapcsán, amiket velünk szembe léptettek. De van-e ez van unió... egy jogunk? Tehát az unió nem arról szólna, hogy ilyesmit nem is lehet csinálni? De ott magyarokkal szembe is megcsinálták, hogy átmeneti tehát hosszú távon ezt nem lehet fenntartani, de jó pár évre meg lehet nehezíteni, vagy akár el is lehet, lehet lehetetlenni a munkavállalást. van valami négy év előnyünk, de hát e se gazdaságilag, vagy társadalmilag, hanem pusztán az unióba való felvételünk révén, még van három-négy év előnyünk a románokkal szemben, és ezeket így így rögtön ilyen előnyök, ilyen, ilyen, ilyen természetű előnyökre akarjuk váltani, hogy akkor, akkor nehezítsük az ő munkavállalásukat, és akkor mi már a második körhöz tartozunk, tehát akkor mi még csak ilyen módon csak félgyarmat vagyunk, és akkor ők a gyarmat. Hát hogyha Nem? van véleményetek, akkor 0-30-30-30-88-1 odaírjátok meg, hogy szerintetek helyese, hogyha Magyarország korlátozza a bulgária és románia uniós csatlakozása után a bulgár és román állampolgároknak a munkavállalási lehetőségét Magyarországon, vagy szerintetek ez nagyon-nagyon helytelen, és igenis jöjjenek a bulgár és román munkavállalók. De akkor viszont ne csodálkozunk azon, hogyha mi munkavállalási lehetőségeinket is korlátozzák Németországban, meg a zsírosbödöntől jól-jól roskadozó francia és angol piacokon.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 Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá! Elbírja viselni! www.szélsőközép.friblog.hu Négy ével van, kérdezi időme. Egy éven belül akárki útól ér minket, még a románok is. Jó, lehetséges, én a négy évvel úgy értettem, hogy négy évvel előbb csatlakoztunk, mint ők. Tehát, hogy pusztán ennyit értettem ez alatt. A... Különben ez egy hihetetlenül nehéz dilemma, ez a, az, az, hogy Magyarország mit mondjon, hogy kérjen-e átmeneti korlátozást, vagy nem. Mert egyrésztről hihet, teljesen igaza van az sds nek mi magunk is borzasztóan meg voltunk sértődve, mi magunk is azt mondtuk, hogy másodrendű tagság ez. Ez, így. Egy, álvi, ez egy elvi álláspont egyébként, amit itt most ebben a kérdésben képvisel az ESDS. És, és azt mondtuk, hogy, hogy ez elfogadhatatlan vagy hogyha el is fogadható, mert, mert az údió sokkal erősebb, mint <gül> mi, a akkor is minimálisan nem korrekt. Másrésztről meg, meg, meg van egy olyan nagyon komoly gyakorlati szempontrendszer, amelyik azt mondja, hogy ha nálunk gazdagabb országoknak élnie kellett ezzel az átmeneti korlátozásos lehetőséggel, akkor Magyarország nem teheti meg, hogy a magyar munkavállalókat kirtelen egyik pillanatról a másikra kiszolgáltatja egy olyan versenynek, hát amit pontosan tudunk, hogy, hogy egész egyszerűen életmódjából a fakadóan nem tudja. Hát, hát Na nem, most nem az életmód, De hát ez arról van szó, hogyha valaki olcsóbban vállal munkát, mert ő az életmódjából fakadóan Könnyebben megkérdezik e, az egészségüket. az már hát, e, így értettem. Az egészségükből a világos, Hát ez az életmód, ez életmód dolga. Hát szerintem azért ez egy nagyon-nagyon kemény kérdés a teljes magyar politikai elit előtt, igazából, mert, mert, mert, mert itt tipikusan arról van szó, hogy. Vagy egy elviálláspontot követnek, vagy, vagy pedig egy inkább szociális Nagyon sok ilyen politikai dilemma van, hogy az elviálláspont, ami, aminek az igazság jó, a legtöbb a, leg, jó, a legtöbb dilemma, bár csak a magyar politika ilyen dilemmákról szólna, hogy az elviálláspontot követ vagy pedig a magyar nép megóvása legyen a fő cél. Tehát így legtöbbször arról van szó, hogy szedjük meg a magunkat nagyon, és kockáztassuk azt, hogy négy év múlva elzavarnak minket, vagy inkább csak óvatosan, csinyán, súnyi módon gyűjtögetjük a javakat a zsebeinkbe, és akkor talán négy év múlva gyűjthetjük tovább, nem kell most mindent szétlopni. Általában ezek azok a dilemmák, amik a magyar, magyar politikai életet megosztják. Elitet foglalkoztatják egész pontosan. Uh, jó, akkor, hogyha ez ez, ez... ez egy megosztó vita. Sokan jó. azt a álláspontot képviselik, hogy nem kell mindent most ellopni, csak csínyán. Az ilyenekre szavazunk. Kondolt? Igen. Én mindig, én mindig ezeket keresem a szavazólapon. Hol vannak azok, akik nem lopnak el mindent, csak a felét? Az, az összödi beszéd után jó lehet hogy ilyet mondani. Na mindegy, na, érdekes felvetés volt, különösebb visszhangra nem talált. Így az de az is, tovább... nem azért van néhány. Az Delmedikó Gábor azt írja, hogy ez nem helyes. Egy Egyszerű Balázs is azt írja, hogy nem egyszerű Balázs, azt írja, hogy ő támogatja ezt. Eddig is is, eddig is ö, ö, itt voltak azok a munkakört, ö, eddig is ö, itt voltak azok, akik azt a munkakört fogják betölteni, amit eddig. Nem hiszem, hogy román nyelvvel sok helyen elhelyezkedhetnének. Az Erdélyiektől meg nem sajnálom. Tehát, ö, tehát ő támogatja azt, hogy, ö, hogy ne töröljék el, a, a, hogy ne hozzanak létre külön kvótát. Vagy jól fogalmazzak. Jó, mindegy, akkor nagy sikere volt a témának. <tökség> <tökség> <tökség> Mit szóltok Olasz Liszkához most már, de tényleg verik az SMS-falat, dörömbölnek, de tényleg szét fog törni. Jó. És akkor Olasz Liszkához annyit ugye, hogy az történt felvezetésképpen, az történt, hogy egy hazafelé autózott, vagy a nagyobb, nagylányáért autózott egy, egy olaszliszkai tanárember, aki a visszapillantó tükré, tükrével, hát elgázolt nagy-nagy túlzással, visszapillantó tükre hozzáért egy kisfiúhoz, aki elesett, könnyebb sérülést szenvedett, de a felháborodott a, a gyerekbe beleakadt bele, bele a gyerekbe a visszapillantó tükör. Igen, tehát Igen, igazán komoly dolog nem történt, bár, bár mindenképpen megsérült a kisgyerek, a felháborodott rokonság pedig a két kislány szemel láttára kirángatta ezt a tanárembert, az autójából, és hát ö, ö, ott ö, agyon verte a gyerekeknek a szeme láttára. Tehát meggyilkolták. Tehát meggyilkolták, van, van egy ezzel kapcsolatos bejátszónk is. A jobbik megdöbbenve értesült arról, hogy olaszliszkán a gyermekei szemel áttára rángatták kigépocsijából és verték agyon azt az édesapát, aki egy elég kiszaladó roma gyereket elütött. Az eset nem előzmények nélküli, hiszen az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt a cigányok által elkövetett rendkívül brutális bűncselekmények száma, amelyeknek etnikai vonatkozásait a média és az illetékes hatóságok a pozitív diszkrimináció elvét alkalmazva rendre elhallgatták. A jobbik a jog sértő a cigány etnikumot indokaratlanul kivételezett helyzetbe hozó törvények és rendeletek azonnali megváltoztatását követeli, amelyeket egy gyökeresen új szemléletű és szisztematikus módon megvalósított romapolitikának kell követnie. E program alapvető elemek kell, hogy legyen a cigány bűnözés létezésének elismerésén alapuló válságkezelés, a többségi társadalom kendőzetlen tájékoztatás a roma ügyekben, a tények és adatok elhallgatása helyett, valamint a cigányság rádöbentése arra, hogy Magyarország törvényei rájuk is vonatkoznak. Ugye olasz diska kapcsán, azt gondolom, hogy az semmiképpen sem vita, hogy egy bestiális bűncselekmény történt, ami, aminek kapcsán elvárja a széles közvélemény minden egyes magyar állampolgár felteltően, hogy a lehető legkeményebben büntesse meg a bíróság és a rendőrség, vagy a rendőrség ne büntessen, a rendőrség csak keresse meg. Bár, bár az utóbbi napokban volt erre példa, hogy a rendőrség az a bíróságoknak a feladatát így átvállalta. Igen, tehát így, hogy a bíróságok azok nagyon terheltek mostanában, tehát sok most rendőrségbe segít. Viszont amilyen kérdést Olasz Liszka ezentúl felvált, az, az viszont a romanság és a cigányságnak a kérdése. Ugye most a Jobbiknak a közleményéből hallottunk részleteket, amelyik kifejezetten cigány bűncselekményként apostrófálja a történteket, de hogy nem csak a Jobbik van ilyen típusú állásponton, bár nem feltétlenül akarom a kettőt összehozni, de a, magyar, a mai blikben is azt olvasom, hogy, hogy, hogy a romák hogy roma származás, tehát hogy elmondja a származását, hogy egy roma származású család az, aki meglincselte ezt a bizonyos embert, és hát a roma polgárjogi aktivisták vezetők meg kikérik maguknak, mondván azt, hogyha egy német származású, vagy egy svábszármazású, vagy egy lengyel származású honfitársunk bűncselekményt követel, akkor nem történik lengyel bűnözésről. Nem beszél senki sem lengyel bűnözésről, nem beszél a blikka, arról, hogy, hogy lengyel származású az a bűnöző, mert, mert valahogy nem fontos, és, és kvázi ugye ez az együttélésről is szól ez a kérdés. A stúdióban velünk van a... a hát a politikának talán az egyik legavatottabb hazai szakértője Magyar Dávid, barátunk. Sziasztok, borzalmas volt ez a beköszönt ettől rettegtem, tehát hogy én most nekem így a nyakamban vartok valamilyen feladatot, hogy én leszek ennek az a ügynek a képviselője. A cigány a postola. Igen, igen, hát sajnálom, magyar a magyar a hogy de, de megfigyelted a magyar médiában, mi? hogyha valakit bejön egy stúdióba, akkor az mindjárt hi a hiperszuper szuper uh, <híris> <híris> Nincs, <híris> én csak ráültem arra a mozdoljra melyik 16 éve megyen be az országba. Úgyhogy hát szépen berobogtunk vele valami szörnyű És zsákat, mert mert... te felkészültél vagy ilyen témákban, mint millió szakértő. Legalábbis van, hogy... hogy ebben a témában hogy lehet felkészültnek lenni. Szóval mert, mert a morális kérdésekkel foglalkozol nagyon sokat ugye, a, az előadásai során is. Jó, amikor az előbb azt mondtad, hogy a lehető legkeményebben kéne megbüntetni ezeket az elkövetőket, akkor én ezt annyival javítanám ki, ha ez lehet, hogy nem a lehető legkeményebben, hanem a lehető legjogszerűbben kéne őket megbüntetni. Ami nyilvánvalóan lehetetlen Magyarországon, pláne most, hogy ilyen hihetetlen indulatok csapnak fel ebben az ügyben, ami egyébként úgy azért hozzáteszem, hogy. Úgy, úgy jogos, szóval úgy várható volt, hogy ö, komoly indulatokat fog gerjeszteni egy ilyen ügy. Az az igazság, hogy erre a társadalmi feszültségre, ami egyébként a kisebbség és a többség között ö, feszül, erre, márt, ö, erre már többször felhívták a figyelmet ö, jogvédők is, hogy ö, mivel mivel ö, gyakorlatilag a retorika szintjén foglalkoztak eddig csak a kisebbségekkel és azon kívül egyáltalán semmilyen lépés nem történt az ő életminőségük vagy akármilyen felzárkóztatásukra, ezért ezért várható volt, hogy előbb-utóbb valami lesz, tehát nem, nem egy koszovó szintű konfliktussal állunk most szemben, de valami jele annak hogy valami nagyon el lett szúrva mert kurva, ahogy a miniszter. igen, akár úgy is lehet mondani, tehát idézhetünk a miniszterelnöktől is, ha a kedvünk úgy tartja de, de mondjuk nem venném el most az élét ennek, vagy, vagy nem, nem ö, lágyítanám fel ilyen viccekkel, szóval ez most tényleg nagyon komoly, és én attól tartok, hogy ez most csak egy ilyen előjáték volt, ha lehet ezt az izléstelen kifejezést. De most nekem, nekem az a kérdésem, Dávid, hogy szerinted uh, megengedhető-e etikai, morális szempontból, hogy, hogy mondjuk újságok vagy pártok azok cigánybűnözésről beszélnek, és, a, és, a, és az elkövetőknek a származását leírják, és, és ezzel kvázi az egész Hát ugye az egész kisebbségből ha, bizonyos tekintetben bűnbakot faragnak. Mondjuk az egymilliós roma kisebbséget így, így kollektíve lehet büntetni most. Én szerintem nem engedhető meg, de teljesen mindegy, hogy mit, mit mondunk, hogy mi engedhető meg, mi nem, mert az emberek is így gondolkodnak, tehát most ez a közvélekedés sajnos, hogy na igen, megmondtuk, hogy baj van a cigányokkal, és most aztán meg kell büntetni a cigányokat, és a cigányok, és a cigányok. Szóval nem arról van szó, hogy van néhány elmebeteg egy faluban hanem arról, hogy van a cigányság, és most aztán le kell sújtani rájuk, mert ezek ugye mindenki tudja, hogy ők lopnak, meg stb. stb. Szóval így gondolkodnak. Jó, de emerek. a cigányságon belül nincs, nincsen egy ilyen típusú hangulat, mondjuk a többségi társadalommal szemben? Tehát, hogy azt gondolom, hogy a cigányság és iszonyú mennyiségű frusztrációt szedett magába mondjuk az elmúlt évtizedek alatt. Tehát, hogy eze, ezek a, ezeknek mondjuk a... évszázadokat is mondhatunk. Majd, majd mondhatunk évszázadokat is. Tehát, hogy ezeknek a bűncselekményeknek biztos, hogy van kulturális... Tehát, hogy, hogy, e, hogy ez a bűncselekmény így és ahogy megtörtént, annak biztos, hogy van azért egy kulturális, szociális háttere, a, am, amiben mondjuk a, a cigányság bizonyos szempontból biztos, hogy meghatározó. Igen, én de, de szerintem... Foglalatosan fogalmazok. Én szerintem egyébként a legutóbbi Éveknek van igen komoly szerepe abban, hogy a helyzet majd, majd még jobban elmérgesedik, mert anélkül, hogy védeni próbálnám a, az előző rendszert, tehát a, a kommunizmus, vagy ne, az, a magát kommunistának nevező rendszert, ott azért mégis volt valamiféle egyenlősítő törekvés, valami felzárkóztatás, mégiscsak nagyon-nagyon sok putrit felszámoltak, megszüntettek és hogyha most lehet szidni a lakótelepeket de mégiscsak emberi, emberibb életkörülményeket teremtettek tömegeknek, millióknak és ebbe a cigányok is beleestek az elmúlt tizen akárhány év a rendszerváltás óta az véletlenül sem az egyenlősítésről szólt és semmiképpen sem kedvezett volna mondjuk egy kisebbség felzárkózásának, még hogyha nagyon sok olyan ö, ö, ö, gesztus történt is a szavak szintjén, ami mondjuk erre utal, de, de a valóság az, hogy az ország szétszakad, és szétszakadt, és szétszakadt, és szétszakadt folyamatosan. Ö, vannak, akik lecsúsznak, ezek tömegek is vannak, akik felemelkednek, és ö, nem tudom, hogy ebben a konkrét esetben mondjuk egy ilyen ö, láthatatlan és megfogalmazhatatlan feszültség jelente meg, de akár ezt is el tudom képzelni. Tehát, hogy ott valójában a, a jóléti hogy a, a jólétben élők ellen lázadtak fel a, a teljes nyomorban élő nincs telenek. Nem tudom, ez, ez egy ilyen... Szóval nem akarok találgatni, de akár még egy ilyen motivum is lehet benne. Vizsgáljuk meg, hogy, hogy szociológiailag milyen folyamatok zajlanak, és hogy ezeknek milyen következményei lehetnek a, ezeknek az etnikai konfliktusoknak a tovább gyűrűzésére, vagy tovább eszkalálódására vonatkozóan. Ha megvizsgáljuk azt, hogy, hogy a... Csak a demográfiai tendenciákat vizsgáljuk meg, hogy a nem cigány lakosság, azt hiszem, hogy így a politikai, politikailag így korrekt kifejezésre juttatni azt, ha valaki mondjuk nem cigány, és a cigány lakosság vonatkozásában milyen mértékű a, a, az utódnemzés. Tehát a, jól tudom, a nem cigány lakosság az folyamatosan és következetesen fogy. A cigány lakosság meg körülbelül ezt még, még jóval meghaladó ütemben megszaporodik és gyarapszik. Na most, hogyha megnézzük azt, Tudod, hogy... hogy sokan felháborodnának egy, egy ilyen típusú felvetésen, tehát, hogy te a, a cigányságnak a szaporaságáról beszélsz, meg egyáltalán a, a egy ilyen típusú vizsgálat hát azért. Azt azt nézem, hogy nem ilyen jó problémákat használja. Hagyvessek hagy, hagy, hagy annyi közben, hogy én itt nem... <gül> a, végig én... se lehessen gondolni hagy, valami ilyen, mint rögtön rögt én nem a cigányság szaporosságáról beszélnék, hanem a többségi, tehát mondjuk a magyar vagy a magának, magát vagy a magyarnak való. A cigányok is magyarnak a, a éppen, hogy szaporodás képtelensége, mm. hogy mondják, ezt a, a nemzésképtelenekké váltunk, és én ebben pontosan ezt a problémát látom, nagyon sokan úgy vannak vele, hogy mert a cigányok szaporodnak, meg izél, meg így, meg úgy, meg hogy ő nekik vállalják a gyereket a putriba. Hát nézd, mindenki előtt ott van a lehetőség, mindenki vállalhat Na, a gyereket, hogyha attól fél, hogy az ő fajtája, vagy az ő, ő rassza, vagy akármilyen ki fog, ki fog halni, ha ez őt aggasztja ez a probléma, akkor tessék gyereket csinálni. Csak az a baj, hogy a fehér ember, a nyugati civilizáció eljutott arra a szintre, hogy olyan önző lett, hogy már nem mer gyereket vállalni, mert akkor nem lesz légkondi az autójába, akkor nem utazhat -e el télen síelni a francia ö, alpokba. Ö, igen. Alpokba, vagy, vagy ö, nem veheti meg a legújabb és legnagyobb plazmatévét. Sajnálom, ez igen, a gyerekvállalás ilyen, ilyen, ö, ilyen ö, megalkuvással jár, hogy az emberek bizonyos a saját kényelméből le kell adnia, és hogyha ezt nem vállaljuk, ezért nem azok a felelősek, akik viszont gyereket vállalnak. Nem őket kell büntetni, és nem rájuk kell haragudni, mert ők azt, azt csinálják, ami a Bibliában benne van, hogy szaporodjatok sokasodjatok. A, a másik az meg az, hogy ö, itt is van azért egy összefüggés. Tehát a szegényebbek és világszinten is, globálisan is, lokálisan is bárhol megfigyelheted, hogy mindig a szegényebbek azok, akik jobban szaporodnak, pont azért, mert nekik nincs más befektetni, mint a saját, hát hogy is mondjam, a A a termékenység az a kulcs szó. A szaporosságot azt inkább Az nem szeretjük, használják, igen. Igen, de én nem használtam ezt a kifejezést, hogy szaporák, hanem azt mondom, hogy szaporodnak. Az ember állatdarvinóta ezzel is tisztában Jó, tehát maradjuk, na jó, de Az az, hogy Közben, úgy, az... úgy, úgy korrekszel, hogy gyakorlatilag ellehetetleníted az, az érdemi beszélgetést. Folyamatosan lakó, politikailag olyan korrektek vagyunk, hogy ápontból ápontba jutottunk el eddig. Politikailag korrekt az, hogy elkúrtuk, nem kicsit nagyon. Tehát hagyjuk már azt, hogy mikor egy politikai. Jó, tehát akkor, na szól arról van szó, hogy mindig a, szegény, mindig a szegények azok, akiknek nincs mit befektetni. Tehát ha azt szeretnéd, hogy 15 év múlva legyen, aki learatja a búzát, valószínűleg 15 év múlva sem fogsz tudni fölvenni hogy ezzel a horti rendszerben marad szóval éljek, hanem, hanem majd felnő addigra a gyereked, és majd lesz segítséged. Tehát, hogy neked ez a lehetőséged van. Tehát, konkrétan a férfi embernek, a, hogy mondjam, a hinveszője az a tőkéje. Főleg, hogyha szegény és nyomorult, azt tudja befektetni az asszonyba, és ebből a befektetésből profitál a család abban az esetben, amikor majd a gyerekek képesek lesznek olyan munkákat elvégezni, amelyeket ugye megfizetni képtelen lenne a család. Na most. Hogy visszatérjek akkor ezekre az etnikai konfliktusokra, amelyek tovább gyűrűzhetnek. Tehát a mi is a megfelelő kifejezés Ö, politikailag korrekt szakértőnket kérdezem. Termékenység. Termékenység. Sokkal termékeny... de ez egyébként nem igaz konkrétan, hogy termékenyebbek lennének a cigánynők, mint a nem cigánynők, de most akkor politikailag korrektül valami hülyeséget vagyok kénytelen mondani. <gül> Ö, tehát a, a nagyobb fokú, a, ter, a cigányok nagyobb fokú termékenysége. Majd libidója. Igen, igen, <gül> vagy egymás iránti szexuális elkötelezettségük. Ennek ez a, ez, a, ez, a ez a magas foka, ez az fog eredményezni valószínűleg 20-25 éven belül, hogy a cigány és nem cigány lakosság ki fog egyenlítődni, majd pedig, de ez még mindig a mi életünkben elképzelhető, a cigány lakosságnak a száma az és főleg, hogyha betelepülések, tehát hogy azért látjuk azt, hogy nagyon-nagyon hogy sok kínai jön be az országba, ők is nagyon keményen szaporodnak, tehát hogy a magyar lakosság, vagy a, hogy mondjam, a fehér... Növekszik a, a de Nagyon nehéz erről a témáról beszélni. Növekszik a lélekszágon. Tehát az a lényeg, hogy a, az, a, a nem cigány Magyar állampolgárok, akik nem betelepültek, hanem itt születtek az ország területén, az ő, az ő lélekszámuk, az folyamatosan csökken, és egy idő után át fog billenni ez a libikóka, és ők lesznek kisebbségben. Sőt, ez már a mi életünkben lehetséges. Na most ezt a folyamatot, ezt ö, ö, Teljesen egyértelmű, hogy etnikai konfliktusok fogják szegélyezni. Hogyan lehet ezeket megelőzni, mit lehet tenni ez ellen? Ö, hát szerintem a megelőzés tényleg jó szó, mert ezt már régen el kellett volna kezdeni, ehhez képest nálunk semmi nem történt, tehát még mindig ott tartunk, hogy, hogy ahol lehet a, a, a cigányságot gáncsolják, buktatják és, és megkülönböztetik, nehezebben jutnak, ez teljesen nyilvánvaló, ez kimutatott tény, tehát nem, nem, nem előtélet, nehezebben jutnak munkahelyekhez, hogyha megvan bennük a dolgozni, akarása, Többségi, többségi társadalomhoz tartozó ember az nem vesz tudomásul, azt mondják, hogy nem szeretnek dolgozni, de igenis, hogy ha hát el akarnak menni már én a többségi társadalomban is ismerek jó pár embert, akik gyűlöl dolgozni én is szinte csak olyat ismerek, de mindegy Uh, ez a, a jellemző. Lényeg, lényeg, lényeg, lényeg, az az a a többségi társadalomban tényleg ez a jellemző. Tehát... <gül> Olyasmit kifogással a másikban, ami nyilvánvalóan benne is megvan. Tehát ez a gerenda és a szálka eset a szemben. Ó, iszonyatos, iszonyatos mennyiségű, mennyiségű rasszista sem <gül> kaptunk. De ez várható két... volt. Tehát erről a témáról <gül> Magyarországon nem lehet úgy beszélni, hogy ne az legyen, hogy. <gül> az de hát már megkaptuk azt is, hogy lehet, hogy ti az új szócsövei vagytok a majd baloldali médiának. Ilyenek, tehát így tehát, ez... Ha van baloldali média, akkor lehet, de én szerintem nincsen baloldali. Nem csak mi lehetnénk a baloldali média egyébként. Az a baj, hogy amit itt baloldali médiának neveznek, azt a, a jobboldal szegfűs részének a segnyalása miatt hívják így, valamely tévedés folytán. Nem? Jól értem. Mindent érteni vélek, de ennek a kisebbségnek a többsége nem képes beilleszkedni eleve elszigeteli magát. Nagyon destruktív ez. Járjatok nyitott szem, nagyon nyitottabb szemmel és füllel. Megjegyzem, hogy például nálunk felvilágosultabb európai országok, nem törekszenek arra, hogy beilleszék a kisebbségeket, beolvasszák asszimilálják, mint ahogy nagyon kikértük magunknak azt, amikor Erdélyben még Ceausescu alatt arra törekedtek, hogy a magyarságot el eltöröljék és románná tegyék, ugye, hogy meg megnehezítsünk a nyelvhasználatot, stb. stb. Nem, nem, valahogy Európában felvilágosult országokban nem divat az, hogy asszimiláljuk a kisebbségeket. Jó lenne nálunk is elfogadni, hogy igen, a cigányságnak saját kultúrája van, ami különbözik a, a többségi társadalomtól, a magyar kultúrától, mint ahogy különbözik a sváboké, különbözik a tótoké, mindenkié, mert hogy ilyenek vagyunk. Jó, nem hiszem, hogy itt arról lenne szó, hogy a magyar többségi társadalom az, az azt piszkálja a csőrét a cigány kultúrának a, olyan nagyon-nagyon erős jelenléte. Nem, az piszkálja a csőröket, az a hogy, hogy azt szartozik. látják, hogy van egy olyan társadalmi csoport, amelyik Biztos, hogy nem pusztán önhibájából, de biztos, hogy bizonyos tekintetben ilyen típusú szocializáció hatására. Az együttélésnek olyan típusú normáit rugja időről időre fel, legalábbis annak a kisebbségnek egy része, am am am amelyik tényleg az együttéléshez kell a, szükséges. A többségnek is egy része felrúgja ezt. Megjegyzem, a, a cigányoknál teljesen elterjedt az, hogy együtt él mondjuk három-négy generáció, akár egy lakásban, még ha az a lakás kicsi is. Ezért lehet megvetni őket, hogy milyen sokan vannak egy lakás mondjuk 10-15-en de ugyanakkor azt is mondhatnánk hogy a, a nevezzük fehér embernek a, azt, amit, azt a fajtát vagy nem tudom mit, amit mi képítenünk ahol viszont az terjedt el, hogy véletlenül sem szeretne két generáció hosszabb ideig együtt maradni, tehát amint a fiatalok tehetik, tűnnek el a saját lakásukba, nehogy már én együtt lakjak a, a vénasszonyokkal, meg a, a szüleimmel, stb. stb. stb. Szóval most ki az együttélésnek kirúgja fel milyen normáit, tehát hogy nézzük meg azt, hogy hogyan viselkedünk mi, legyünk toleránsak, mert ezt a szót nem szeretem ezt a kifejezést nyilvánt is sem. De, de el kéne fogadnunk az ő kultúrájukat olyannak, amilyen, hogyha hangosabban beszélnek a tereken vagy a villamosokon, akkor hangosabban beszélnek, hogyha üvöltöznek, akkor üvöltöznek, mert ők ilyenek, mi meg mások vagyunk. Az más kérdés, hogy ezzel nem mentem fel az olasz akik agy agyon vertek egy embert. Véletlenül sem szeretném megvédeni. Ez nem kultúra kérdése az, hogyha valaki gyilkol, lincsangulat. Az szerintem teljesen Jó, más. De a, a, várjál, várjál, de, de a kisebbségi frusztrációhoz van köze, mert az a megélés, hogy a cigányságot ért jogsérálám, az nem, nem, nem lesz olyan módon megtorolva, mint hogyha azt, azt egy nem cigány emberen követnék. És azért és, és a saját ennek, és kell, és hogy van, vegyék a... Van, van, van, van tapasztalati igazsága. És akkor ez az önbíráskodásra mozgatja és be ez, És ez értelemszerűen vezeti őket az önbíráskodásra. Tehát, hogy miközben Világos, hogy ez azokat is. És demények. már lehet, hogy alapja is van ennek Meg, a frusztrálásnak. Megjegyzem, megjegyzem, nagyon hasonló és nagyon brutális képsorokat láthattunk nemrégiben, ugye a, például a TV Ostromnál, vagy a, vagy a, a Blahallúzetéri csatánál, ahol nem azt láttam, hogy a cigányok verekednek. Azt láttam, hogy olyan rendes fehér emberek, mint mi, azok ő, törnek na, össze, vissza na. a rendőr halkokat, lábakat, stb. stb. stb. Jó, neked kell és a hazámban. Nekünk, de nekünk. Én kopasz hogy vagyok nyilván, ezért nem a cigányokat. A skinhead de A skinhead is skinhead de mi skinhead de voltak? Hú, már nem van. skinhead nem skinhead már skinhead de vannak egyébként. De de ny nyilván nem olyan jelentős és nem olyan divatos, mint a 90-es évek közepén, de ezzel nem azt akarom mondani, azt, hogy, hogy most, most egyszerre kijelentjük, hogy, hogy a cigányságban van ez a szörnyű frusztráció. Nem, nem veszük észre, hogy az egész társadalomban van szörnyű frusztráció. Tehát, hogy 50 éve nem történt olyan, mint ami történt a múltkor a, a, a tévénél, Ö, ahol nem a cigányság frusztrációja jött a felszínre. Ők ugyanarra, akár ugyanarra a hullámra mozogtak be, mint, mint a többség. Ö, szó szerint. Ö, ö, van, itt egy, van itt néhány SMS azért, még egy néhányat felolvasok, csak hogy reagálhass rájuk. rájuk. Statisztikailag a börtönben lévők hány százaléka a cigány? Tődik fel a kérdés. Nem tudom, hogy hány százalék nagyon, a cigány, Nagyon sok a gyígyák. a tudom, a, orszá... hogy léle... a a léleksz... az ország lélekszámához képest az arányok eltolódnak. Rende... tehát éppen a fordítottja körülbelül. Tehát amennyire kevesen vannak az ország lélekszámhoz képest, annyira sokan vannak a börtönben. Ez, ez megint olyan, hogy természetesen bűnelkövetők vannak köztük, nagy számban. De az is biztos, hogy védelmet is sokkal kevesebbet kapnak, tehát például sokkal könnyebb egy, egy fehér embernek magát tisztára mosni, mert valószínűleg nagyobb, nagyobb eséllyel tud egy jó ügyvédet összeszedni. Ez az egyik. A másik meg az, hogy a rendőrök sok esetben például a falvakban nagyon jellemző ez, hogyha, és ezt, ezt konkrétan tudom, hogy ha történik valami bűneset, akkor így az első asszokot szokott lenni, hogy na nézzünk ki a cigány sorra, aztán ott valaki kap egy-két pofont, vagy kap egy, egy gumibotütést, és akkor végül is így el fogja vállalni előbb-utóbb, mert jobban jár. Tehát hogy Viszonylag nagyon egyszerű módszerei vannak a magyar rendőrségnek, ahol az elsődleges szempont általában a bűnügyi statisztikai Jó, de, de, jó, de külön, ez erre tényleg csak ez annyit lehet mondani akarok. erre ezekre a bűnügyi statisztikákra, hogy az amerikai Egyesült Államokban ma például a legtöbb, ugye az, tehát aki számarányán felül reprezentált, az ugye az afroamerikai néger, a teketebőrű ember, meg a mexikóiak. Nézzük meg, hogy mi volt száz évvel ezelőtt, ki volt a legnagyobb bűnöző náció Amerikában, az olaszok, az írek és a zsidók. Ez, őket tartották számon, hát a legkeményebb genkszerek, ugye Bugsy Ziegel az volt, volt, Laki Luciano az olasz volt, aztán írből is van egy csomó, tehát miközben van a mond... például a Kennedy lán, csak hogy egy, egy de, de Magyarország... írbűnözőket is mondjuk. De, de Magyarországon is vannak a gazdasági és a politikai életnek nagyszerű szereplője, akiket, csak, csak akiket semmilyen körülmények között nem lehetne rács mögé juttatni, holott egy ország kívánna egyébként sok esetben. Sőt, olyan is van, hogy ezek akár teljesen egyértelműen kísétálhatnak az országból a határon át, úgyhogy senki hozzájuk nem szól, miközben eljárás folyik ellenük. Szóval ennyit arról, hogy, hogy hogyan működik Magyarországon az igazságszolgáltatás. És, és én még azt akartam hozzátenni, és ezekben a közös pont, például akár az olaszokban, akár az írákban, akár a mai afroamerikaiakban, vagy a magyarországi cigányokban azért az volt a közös pont, hogy Ezeket a ö, csoportokat a többségi társadalom nem igazán akarta, vagy nem igazán tudta befogadni nyelvi, kulturális és egyéb ö, problémák miatt. Ezek a társadalmi csoportok nem tudtak munkához jutni, és a, a becsületes munkával való megélhetésnek az esélye az nagyjából konvergált a nullához. És abban a pillanatban ez értelemszerűen megtermelte az, azt a bűnöző isleppet, ami, ami mondom hát száz évvel ezelőtt uralta az egész amerikai-keleti partot, és, és amelyik bizonyosan jelen van ma a magyarországi börtönökben. Miközben nekem meg tényleg az az egész, szerintem a legnagyobb probléma az egész dologgal az, amit én felvetettem az elején, hogy lehet-e beszélni ugye ezeknek az ezek olasz sziszkai elkövetőknek a származásáról. Egyrészt én azt gondolom, hogy erkölcsileg, emberileg, nem tisztességes az egész cigány közösséggel szemben az, hogy, hogy megemlíti bárki is a származásukat ezeknek az elkövetőknek, hiszen ők nem cigány bűnözők volt, nem cigánygyilkosok, hanem ők gyilkosok és bűnözők. Másrészt meg azt gondolom, hogyha nem beszélnénk arról, hogy, hogy mi a származása ezeknek a bűnözőknek és az elkövetőknek, akkor nem tudnánk beszélni egy olyan társadalmi problémáról, amikor valószínűleg lenne van az, hogy megelőzzük a következő és az azt követő hasonló esetet. Igen, igen, de közben akkor is ott van az tényleg, hogy hogy uh, például Hitler bűneiért ugye még mindig a világon úgy valahogy úgy gondolkodnak az emberek, hogy, hogy a német, németséget így kollektíven büntetik. Tehát hogy á, úgy elhangozhat még az, hogyha valaki német, akkor az náci. Ezt, ezt így, ezt így uh, bár nem izléses de lehet mondani. Uh, uh, Szerintem a, nem Semmi ízléses, lehet mondani. De, de ugyanúgy de ugyan, de ugyan, ugyan, ugyan mondják, ahogy mondják a cigányokra azt, hogy utálnak dolgozni, Igen. azt, hogy lopnak, azt, hogy késesek, azt, hogy gyilkolnak, fosztogatnak a buszokon, de, de, de jó, nem? a magyarokra is tehát tehát, hogy... uh, ja, ja, ja, De, de nyugat-európai országokban mondják, és onnan nézve ebben, abban is van igazság. Tehát, minden csak aspektus kérdés. Nagy, nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy például teljesen egybe a románokat vagy a, a szlovákokat. Tehát, tök mindegy, hogy ott milyen kormány van. Mi mindannyiukra azt mondjuk, hogy ők ilyenek. És uh, tulajdonképpen ugyanez igaz a, a cigánságra és az emberi gondolkodásnak úgy tűnik valami alap, alapvető motivuma az, hogy itt tömbösít. Tehát, így ilyen nagy fiókokat képez és nem, nem képes mindig uh... Az adott esetet nézni, hanem, hanem így leegyszerűsít, mert, mert így gyorsabban túl teszi magát rajta. Hú, durva dolgokat írnak nekünk itt, de például van, azt írják, mi? hogy 2033 ban két romaképviselő beszélget a parlament lépcsőjén. Te Józsikán, meg kéne beszélnünk ezt a magyar kérdést. írja a kispít. Hát kispit látod, de most is pedig nagyon-nagyon félszett, hogy 2033 ra így járunk, eh, ahelyett, hogy a telefonodat bűkölnéd, bűkölhetnéd a barátnődet is. És akkor nem járnánk így. Hát tesete szeretsz a dolog ügyében hát, tenni, igye, mire, nem tattad, hogy Józsi, hogy vagy kispé, vagy nem tudom, hogy, hívják, hogy nem hogy véletlenül nem roma-e, tehát lehet, hogy épp a barátnőjét is bütyköljék. Igen, már igen, már igen, az igen. Most azt akarod mondani, hogy a romák azok képesek egyszerre a telefonjukat és a barátnőjüket bücskölni. Ez, ez valami vélerasszizmus lesz. Azért, kis, kis nek a felvetése. Az, az, az, az is tipikus azért, ugye, hogy, hogy valószínűleg kispít a többségi társadalomhoz tartozik. És, és, és, és ő, mint a többségi társadalom tagja, azt feltételezi, hogy ha majdnem a cigányság ki, többségbe kerül, akkor így fog gondi gondolkodni, de, de vajon mire alap... Te miért Egyébként azt a, azt a több száz éves frusztrációt és megtudtséget... Halál kedves, halál, halál Nem, nem kedves, lesznek halál kedvesek, nem ne halál. kedvesek, ne legyenek illúzióink. Visszafogjuk vissza kapni azt, amit adtunk, gyönyörűen. Legyen legyen legyen legyen legyen. Legyen. Legyen. Jó, na jó, ez Dávid végtelen levecsés. Tehát, hogy most a általában, mit tudom én, nézzük meg, de, de, de tényleg, mit tudom én, hogy az ember elmegy egy egy cigánybálba és, és ott mondjuk nem provokál, meg, meg nem, nem, nem, nem csinál kifejezetten aggasztó és durva dolgokat, akkor halál kedvesek, vele isznak, vele piálnak, tehát hogy én nem gondolom azt, hogy a cigányságba így determinálva lenne, hogyha, na már most, hogyha ők többségbe kerülnek Magyarországon, ezt akkor gondolom. lesz itt nem ezt gondolom, Nem tudom, hogy, hogy mire építkezik ez a gondolat,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 határolódom tőled. És miért, Próbáltam menteni a és miért, gondoljuk, miért, és miért gondoljuk, hogy a cigány értelmiség az, az ilyen módon gyűlölet Mi távolítása -miért, miért gondolod, hogy a magyar értelmiség értelmiségnek bármiféle ráhatása van, például az általános cigány gyűlöletre és fajgyűlöletre. Miért gondolod, hogy az értelmiségnek bármibe is van, bármibe is van beleszólása, semmibe? Hát csomó dologban van azért nem véletlen, az értelmiség szervezi a pártokat, az értelmiség ja, szervezi a, a tőkét, a pártokat, ja, de, de a mögött is az értelmiség van, tehát hogy higgyed el, hogy általában mondjuk kivéve a jó Stadler, tehát hogy nem, nem, nem három elemivel találják a közpénzeket milliárd számra. Fú. Hogy lehet egy tanárember megölését néhány randalírozó tettéhez hasonlítani? Azt hiszem, hogy David, te voltál én az, aki a tévéostromhoz hasonlítottam. Nem, nem hasonlítottam az, úr, az, az úrnak tudok ajánlani egy éjszakai járat, Kirucanást a BKV járatain. Janika írja. Ja, az úr az rendszeresen jár bkv val ö, többek között azért, mert például ellopták a robogóját, ö, úgyhogy kénytelen a buszon és a villamoson utazni. Megjegyzem, nem, nem azt mondtam, hogy egy ember agyonverése olyan, mint ö, megtámadni a tévészékházat, hanem azt mondtam, hogy frusztráció, frusztráció. Én a kettőt úgy hasonlítottam össze, hogy az országban tökkorrekt voltál. Tök voltál. Nem, ne, hogy a lelkedre vezetek le, komolyan. <gül> kis pítnek, pedig, pedig van kifogása, vagy van, van a arra, hogy nem a barátnőjét bücsköl, tekintettel, hogy dolgozik éppen. Rendben van, kis Pid, de azután hazamennyi. Szeretnénk izé holnap beszámolót kapni arról, hogy mit termeltél ma annak érdekében, hogy 2033-ban rendbe legyenek a viszonyok az országban. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés.